kan du ha jag tar det här. Det går Så, Hur länge har du bott här? I, sen, vad blir det? Augusti... Blir det väl, ah, två år. Ja, två år. Lite mer. Du fick lägenheten direkt då? Ja. Vad skönt. Ja, det var skönt. Bara tryckte utan att veta vad, vad det skulle bli. Bostadsgaranti och allt. Precis. Så här är det väldigt stökigt nu. Ja, det luktar lite fest också. Men... De två kanske ringer ihop dem där. Precis. Ja, du vet ju vad som händer här. Ja, det har varit trevligt. Ja, ja eh, jag kanske ska plocka lite men... Äh. Hur skulle du beskriva att närheten ser ut? Det är ett rum bara. Fy-kantigt, men jag vet inte, jag ska förklara riktigt Man kommer in och så är det liksom hall Som det brukar vara i lägenheter och Sen rakt fram är toaletten och sen är det bara ett rum till höger Där allt är, helt enkelt Och den är typ 25 kvadrat, så det är inte så stort heller Men soffa, bord och säng och skrivbord Är vill jag har Och ett väldigt odiskat kök just nu Ja, det blir så ibland Ja Du har en äh, ganska också Ja från Röda Korset för typ 20 spänn. Så jag bara impuls köpte faktiskt. Har du några skivor? Ja, några stycken. O Ganska omotiverade, men det är så här jag har fått typ. Och sen har jag köpt kanske två. Tror jag. En av dem i alla fall. Och sen har jag fler på hyllan. Mm. Vad ofta spelar du? På Gramophone. Sju. Det var typ flera månader sedan, men eh, jag vet inte, det hände väl någon gång, tror jag. Men inte så ofta, för man måste hålla på och koppla om högtalarna, för nu är de inställda på sig dator-connection. Liksom. Men, ja. men eh, vad är det för speciellt med grammofon då? ja det är väl för, alltså, jag, tyck jag tycker inte det är någon så stor skillnad rent ljudmässigt, men... Eh, det är bara en cool grej, typ Många säger ju att det är, man kan höra att det är Vad ska man säga Att det är väldigt analogt Att det liksom verkligen såhär gropar i Ett material som, alltså På cd-skiva till exempel så är det ju bara Det som liksom bränt på, medan det här är mer Vad säger man, urgrävt. Jag vet inte, hittar jag inte ordet Men det är väl typ det jag kan säga mm. Men det funkar precis lika bra att Lyssna på <skratt> ja, Ja det gör det, definitivt men det var en kul cool grej. Det har jag inte använt den så mycket alls faktiskt. Men det, det ser lite kort ut. Ja, jo precis, det är väl lite därför. Jag har, jag kallar ju det min hi-fi håla lite lite ironiskt. Mm. Jag skriva först hockey då för att det, fast det, det är inte lika mycket nu som förut i och för sig men, och sen de roliga grenarna när det gäller skidåkning och löpning skriver. så att alltså ja, men typ alltså jag tycker det är ganska tråkigt att se kvalifiera vad heter det kvalifikation, kvalifikationslopp och sånt där. Men att det är kul när det väl kommer till kritan liksom. När det blir individuell styrka på något sätt. Så det inte är så här. Jag vet inte. Ja, men jag skriver... Eh, oj. Det jag. är roliga... Skid. Och... Är det alla skid då? Eller är det bara nej. eller. Nej, men alltså så här. Alltså, jag älskar ju typ vinter-OS och sommar-OS just för att det här... Alltså Ja men distans När, när det är Verkligen såhär en människa som Även ja, det Men liksom Ja det, det är sällan man blir så liksom upppumpad Som då liksom så här, Och hänger med liksom Som nu i OS är det helt sjukt <coughs> Alltså när eh, både killarna och tjejer var stafetten Till exempel Och eh, båda loppen var Liksom ja Nej, men är, sen tycker jag inte jag tycker inte det är kul med utforsåkning. Det är inte jag tycker inte jättet kul. Så slalom och störtlopp och sånt där. Men längdskidåkning. Liksom. Mm. Eh Intressen. Jag gillar handboll också så ska jag skriva till det. Nej, äh, skit det är inte plats. <coughs> intressen. Ja, sjukt många. Det är, så jag är lite intresserad av mycket, men Ska jag säga populär kultur framför allt. Väl. Alltså musik, film, tv, radio eh, sånt, liksom. Hur mycket timmar om dagen vill du framför alltså, ja. Datorn till exempel. Mm, och, eller titta på film eller lyssna på radio. Eller? I snitt kanske alltså, nu kommer det inte, det är inte så att jag kollar en film om dagen, men det blir kanske fem i veckan. För det är så sällan jag hittar någon, alltså Ja även. Jag, jag brukar inte se på filmer som inte verkar intressanta så det är ju svårt att tänker väl alla. Men Men då eh... hittar du fem filmer i veckan att titta på? Ja men kanske i snitt på ett år. Sen, sen alltså eller hur fan vet jag det. Det vet jag inte men, men, men liksom är... ibland kan det vara så att jag ser två tre filmer en dag och sen kan det vara att jag inte ser någon och sånt så här. <hör> så jag väntar. Men eh... sen serier, är också så här Väldigt mycket Fast sen kan det ju vara uppehåll också på no några månader När jag inte kollar på någon serie för att <skratt> Samtidigt så gillar jag inte det här med att Vi bara väntar en vecka på nästa avsnitt Så jag vill hellre vänta in Och sen plöja liksom <skratt> Så det är väl det Men uh, uh, Vad har det här med för intressen Alltså nu, nu är det Samlingsord i populärkultur Så nu skriver jag det här liksom <skratt> Nej, alltså jag vet inte om man ska... Alltså jag kan ju liksom sitta i timmar bara på typ Wikipedia liksom. Men vad är det för intresse? Samla kunskap kanske? Läsa? Ja fast det är ju ofta liksom... Det blir olika saker man fastnar i. Det blir liksom... Jag vet inte, på, jag på man har mer intresse här nu. <skratt> eh, viss sport kanske jag skriva. Gör du någonting nu? För du är inte med i koparna. Nej. Alltså fotboll vet jag inte... Nej, jag, det var mest att så här. Jag känner att jag kommer inte känna för att spela varje gång man ska göra det. Liksom, då känns det jag. nej. <skratt> ja, nej. Vänta, eh, på lekarutvistet sport. Eh, äta mat, men inte laga mat. Jag ska göra det. Ja, det Eller så laga, det kan jag visst göra, men inte i det här köket. Liksom. Det blir tråkigt. Men jag skriver mat bara. Det låter bättre, jag. Men om du hade haft ett kök, hade du lagat mycket mat då? Ja, betydligt mer. Alltså, om jag bara hade haft liksom mer yta. Det, är liksom, det blir så jävla tråkigt på något sätt. Och sen... Har du ingen spis eller? eller... Jo, unga, men... nej, är jag är ung heller. Vilket också ställer till det. Men eh, är jag hemma så lagar jag ju mer. Skulle jag ju säga. Och eh, sen är det så tråkigt att liksom laga till sig själv också. Alltså det blir något så här... Lägga ner... Halv timme på sig själv och sen äta på fem minuter. Och sen, det, det är något så här, jag lägger hellre den tiden på annat då. Det känner jag lite. Tusen. känns så, jä så jäkla pajigt att säga Men just nu så läser jag mest eh, Andres Lockos eh, Samlade krönikor och recensioner Han är ju då eh, Populär kulturjournalist På 90-tal Eller från ja, Hela 90 talet fram till 2009 eh, <hör> Var väl han så här Prime eh, Och jag har liksom Båda hans, han har liksom samlat ihop sina bästa Krönikor och reportage Och recensioner så det är perfekt att så här, ha som typ så två bok för man hinner läsa typ en recension och så. Här. Så det är väldigt bland, bland annat så. Han är väldigt så här, rolig och kul, bra så här, referenser man känner igen. Och så kan man tänka liksom det där det är också tagit med. Och eh, man kan kolla upp, man kan också läsa om något. Man kan skriva om något band eller något och sen skriva om att de har samarbete med det här bandet. Så kollar man upp det bandet så man läser mycket också så här. Och eh, man upptäcker mycket nytt så det, det är det kul. Men eh, jag ska ju, jag kan ju skriva. Jag väntar med den kanske lite istället. Uh, filmer. Det är också det. Jag gillar ju alla genrer. Alltså, jag gillar typ allt förutom när det blir allt för mycket action. Liksom. Jag gillar inte när det är mycket så här biljakter och explosioner. Och sånt och Det blir bara tråkigt. Och sådana scener Det blir liksom... Jag skriver filmer man inte kan släppa när de är klara. Ska jag skriva det? Mm. För det är ofta så här, Filmer jag gillar mest sådana man måste googla. Och man vill höra vad andra tyckte. Och man vill diskutera dem. Det är så, sådana som är roligast liksom. Och då kan det vara vilken genre som helst också Det kan vara liksom en komedi och det kan vara en thriller Och det kan vara en skräckfilm Det kan vara en... Ja, allt möjligt Vet du, den, den jag har sett flest gånger Nu är inte det min favoritfilm heller Men den jag har sett flest gånger Och som jag har liksom googlat mest på Och fortfarande inte riktigt förstår Vilket jag tycker är lite av tjusningen på ett sätt Ärmerhallen <coughs> Drive Av David Lynch Jag vet inte om du har sett den Nej. Det är han som har gjort en Peaks bland annat. Inte så det, är. Det, det är. alltså, det är en ska man säga så här psykisk thriller typ. Den är så här lite den är, den är inte läskig men den är obehaglig. Och handlar lite om så här eh, psykisk sjukdom och eh, ja man, man liksom man, första gången man ser den förstår man ingenting. Det är verkligen så här, ja, i stort sett ingenting. Och sen så ser man den igen och börjar plocka upp lite så här. Alltså lista ut filmen. Det, det blir mycket så här. Det är mycket pussel om måste lägga till. Och sen när man väl förstår själva grundkonceptet i filmen så får man nästan gå så för det ser jävla bra gjort. Typ. Men sen är det fortfarande massa lösa trådar så jag kan ju fortfarande inte lista ut hela filmen. Och han har gett intervjuer där han har sagt massa ledtrådar som börjar man kolla upp dem. Och så ser folk att nej, de är fake, kan vi bara förvirra den? Det så här, jag vet inte, det blir, något, det blir något mer än en film då liksom. Men när man kollar typ American Pie och bara, Ja, det var lite kul Sen är det klart liksom. Men det känns som att som, som måste veta Väldigt mycket Att ja. du vill ha väldigt, väldigt mycket kvar Hela tiden Jag pratade med någon men en Malte jag pratade om det, tror jag Att, att han, han frågade mig om jag hade stort kontrollbehov Då sa jag nej, men kollbehov För det kände jag väl också typ Kontrollbehov på något sätt, fast Nej men jag är alltid, om jag hör något Som jag inte har hört talas om Eller något som jag inte vet riktigt vad det är Eller något Så kollar jag alltid upp det direkt alltså, Och sen kanske jag glömmer det igen Men alltså det är kul att liksom Jag Det är samma sak nu när jag spelar quizkampen jag gjort idag och Börjat igen Och då så fort det är något man eh, svarar fel på Så vill jag rätt, ha var det så Sen vill jag kolla upp det men det hinner mig Det kan man ju liksom inte, jag vet inte. Men Bra. Ja, det var lite så jag mm. är väl ändå lite roligt att Ha ja, det så också att man måste kolla upp Man lär ja. sig jättemycket Ja fast jag tror man jag tror man glömmer mycket på det också Alltså Man Jag vet inte, det blir mycket att hålla reda på På något sätt jag Men vad är jag ska det för, för fakta du måste veta hela Nej, måste veta nu låter det... <laughs> Nej men alltså det kan vara typ Jättevanliga Saker Alltså det kan det kan vara typ Ja, hade jag varit ja, ska jag, säga, alltså jag kommer bara på jättedåliga exempel nu. <skratt> Men det kan ju vara att man står och vet inte, vet jag, kokar makaroner och tänker att oj, hur gör man makaroner typ? sen kollar man upp det. Men det var, det var det sämsta exemplet, jag kunde jag ha kommit på kanske. You can, lie on me, honey. You can come back när började du spela band? Ja, typ... 2001. När jag var typ 12, 11, 12. Någonting. Men då var det ju mest... I ett rum hemma i huset Och sen eh, gick det ju Några år tills man gick Till att spela på några sån Och sen skaffa egen replokal. Sen hade vi det <gör> jättelänge Två olika egna reaplokal Men och, så, och när man fick liksom Eget ställe då var det ju mycket mer Då kunde man vara där när man ville hur som helst Så det var ju liksom hela Från eh, direkt efter skolan Till som man skulle hem och sova varje dag I liksom Ja, hela, i alla fall högstadiet och långt in på gymnasiet var det så. I alla fall hela högstadiet. Eh, sen, ja. Vad spelar det, ni för musik? Vi allt, typ, som går att spela med ett band. Alltså. Inte. Ja, Alltså, inte sånt som... Är svårt. Alltså, inte typ hip hop och sånt där, men i stort sett alla stilar, annat vi spelar liksom hard rock, <kört> eh, typ bluesigt, poppit, eh, punkit. Alltså, vi väldigt så här skiftade väldigt mycket. Och det är samma, alltså, vi var inte så här band som spelar mycket live. Vi mer körde liksom, bara skrev egna låtar och stod i, alltså, nu låter det ju tragiskt som att vi så här inte. Men jag vet inte, jag tror inte vi var intresserade... Alltså, jag var i alla fall inte det så. Jag är liksom aldrig varit det. Jag var liksom intresserad av att så här, stå på scen, typ sådär. Men vi men mer att bara göra för att det är svinkul, liksom. Och sen eh, var det med att man spelade sig för kompisar i replokalen när vi hade fester där och så här Typ sånt där. Och man jammade och vi... Sånt där, liksom. Men det var inte så... Och sen var det inte så att man ville inte spela så mycket för så här köpningsfublik så heller, liksom. Utan... Eh, varför inte Köpings publik? Nej men vi gjorde det några gånger med liksom samma folk som kommer varje gång och Det blir tråkigt Och det liksom, man fick inte ut så mycket av det Och det var liksom Jag vet inte Och sen Ja Det blev bara inte liksom Så att vi spelade så mycket Live Och hade vi velat det Så hade vi väl kämpat med för det liksom. Men vi var nöjda som det var Typ Och när du kunnat tänka Ditt liv där du är rockstjärna Spelar ett band Och värnar. över Ja alltså det, det är det jag ville, ville Mest i livet, alltså så här. Eller det har vi att. Alltså. Ska man säga. Det är det jag ville från jag var typ 12 till så här, 19 typ. Men. Ja. funkar så alltså, funkar Gurren de pacemaker på. Ja, precis. Ja, men. Alltså. Det skulle jag ju lätt kunna tänka mig. Det hade varit jättekul sådär. Men. Samtidigt så måste det i sådana fall bli tillräckligt mycket variation för att jag ska stå ut med det. För jag är så jävla rastlös och skulle inte palla samma liksom plöj hela tiden, tror jag. Så då skulle det vara på något, något varierat vis, i sådana fall. Men, ja. Och sen är det ju inte bara, bara jättekul hela tiden, heller. Så det är ju mycket så här. Slit och så också. Med, med sånt liksom. Så det är inte bara en... Ja, Men ja, det skulle jag väl kunna tänka mig. <coughs> Sen är det väl inte så jättestor chans att det blir så. Men vet jag aldrig. Men jag tror inte. Alltså, ja, jag vet inte. Spelar du något annat än här. Du har någon... Ja, alltså... Vad har du där bakom? Ja, det är en stanssynt. Fast det är mer... Alltså man kopplar till datorn och så här, gör typ musik på det sättet Men det är ju mer så här. Bara för att, jag har ju liksom lärt mig typ piano fem gånger. Men glömt det varje gång för att jag alltså, spelar inte tillräckligt ofta. Det blir att jag sätter med mig med här liksom. Sen nu <coughs> köpte jag för att det kan vara kul och. Jag kan ju fortfarande lite så här grunder och ganska lätt lära så. Men så att jag kommer igång fort men jag glömmer det ganska lätt också. Men sen kan vi spela lite så här. Ja. Lite andra instrument också, men det är väl. Det är också så att om man kan ett Ett instrument så här rätt bra så är det ganska lätt att lära sig andra. För att det... man lär sig liksom tänket på något sätt och så här. Tränar upp armarna. Yeah. Jag har, kunnat, jag har kunnat läsa noter Tre, fyra gånger Men jag kan det inte längre Och jag har alltså glömt bort det lika många gånger För att det är också så här, Det är som att lära sig ett språk Det är som att lära sig franska Jag kommer inte också mycket franska heller Fast jag har kunnat det i skolan liksom en gång eh, Det är också som färskvara vara liksom. Och jag liksom aldrig Jag tycker också Det är en så här sak som jag tänker att Det tar så lång tid När jag istället kan sitta och göra saker Liksom Ja Alltså akkord och sånt där kan ju... Men det är just... Ren teori så där. liksom. Sen vissa uttryck kan man ju... Men, men jag kan ju inte... Sätta mig med ett notpapper och köra direkt. Det skulle ta ett par timmar. Men jag menar lite... Om man säger... Du vet ju vilka akkord som funkar tillsammans på gitarr. Och då Jaha, ja. det funkar på pianot. Eller sint. Det var lite svåra ting. Jo, ju precis. Om man, man liksom... Äh, kan... På något sätt eh, föreställa sig Hur saker kommer låta Det är som när man spelar Ja till exempel Gitarr och så, så tänker man inte Nu ska jag spela det här för det kommer passa till det här Utan det blir bara Det är samma sak som man pratar så tänker man inte vilket nästa ord är Man ska säga i varje mening för att det ska låta bra Utan det kommer bara Det är muskelminne och så här. Det, det blir liksom som ett ju så lite Som ett språk, som att, som att prata liksom. Man lär sig Alltså vissa nyanser bara sitter <laughs> hur, hur, hur, hur bra gehör har du? Ja, kan du något, alltså, Nej jag är du inte är så inte nej, nej nej det har jag inte Det är väldigt få som har faktiskt eh, Och de, Alltså De jag har träffat som har det De är inte speciellt bra på att spela heller. Alltså det är så här. Jag tror det är mest jobbigt Om man håller på Alltså Att spela Så jag tror att det är Väldigt jobbigt att ha det mm. Faktiskt och sen tycker inte jag heller att saker ska vara perfekta Alltså när det gäller musik, för då blir det bara tråkigt Det blir liksom Det måste vara något Något som Som skaver, som man kan ta fasta på liksom. Typ som Nej Nej, men det är som, ja Typ som Ska det vara falskt, menar du? Eller ska det... Nej, men ibland Så kan man ju höra något den någon sjunger lite surt och så här och så kan man ju tänka att ja ah, det var det lite surt och så tänker man att ah, det hade det inte varit lika bra om det var perfekt. För då blir det, det blir liksom ingen spänning. Jag vet inte hur man ska förklara det bättre. Alltså det måste vara ibland är det sniggaste fult kan man säga så. Nej, men det som passar det är liksom som typ världens bästa gitarrljud nästan som finns tycker jag i Sister Ray med Velvet Underground och det är liksom det låter som en Toys R Us förstärkare liksom och en Halv fel Ludd gitarr, alltså det låter Jättesgränigt och ganska illa Men det är ändå, det är helt perfekt liksom. Och man kan inte, jag vet inte Man kan inte se varför liksom på något sätt <kört> Men Och så finns det helt såhär Perfekta ljud som är helt ointressanta Jag vet inte Det är som som typ en tavla, en tavla kan ju typ Se ut som ett fotografi men den är ju Ganska tråkig om man inte, Om man, alltså Jämfört med en... Ja, kanske en i tal som alltså, mycket bättre. Snyggare. Fast jag vet inte om man kan jämföra så, men... Kanske. Ja, det tyckte jag var jättebra för... Men... <hör> det blir lite, en... lite mer känsla i det också, kanske. Ja, precis. Det får inte vara... Det känns, det känns mer Ja, precis. Det får inte vara för maskinellt heller. Fast jag har ju lyssnat på sån musik och, Alltså, en gång i tiden så var jag, tyckte jag ju allt bara var tävling. När det gällde... Alltså... Och jag kunde ju höra låta sen bara... Nej, men det där, det är ingen inget bra. För det finns... De här spelar mycket bättre. Alltså, då var det bara så här prestationstänk. Från när jag var typ så här... 14, 15, 16, liksom. Men... Det är sånt alltså som tur var kommit ifrån. Och det var lite sådana... Du själv spelade också, du skulle vara... Jag alltså, inte sett att jag skulle vara bäst, men... Men... men <hör> Jag ville ha koll sen vi säger på det. På något sätt. Nej, men alltså... Och sen, jag är ju liksom aldrig superövat så mycket heller. Alltså det var ju några år där typ när jag var 15-60 så alltså, övade alltså som hemma liksom gick upp tidigt på morgonen och spelade innan skolan liksom. Men till slut så man liksom <coughs> det känns ganska ovärt när man istället kunde ja, skriva låtar eller något. Istället för att sitta och öva på någon Skala upp och ner eller någon sån här teknik -grej som ändå skulle sitta, sen om man bara. Liksom, det är bättre att spela saker som låter bra än saker som från början låter dåligt. På <coughs> sätt Jag säger dåligt tålamod också. Som Sombral. Uh, Okej, okay, mm. alla, alla är inte riktigt aktuella <laughs> uh, Men till vänster Om vi börjar på den Så är det en sorts parodigrej På A Clockwork Orange-grejen Fast med Carl Pilkington Som uh, Jag började lyssna på gymnasiet På Ricky Gervais podcast Där han är med uh, Och tyckte han var Han är ju Ja, en karaktär. Jag vet inte om man ska... Jag orkar inte... Det är ganska svårt att beskriva. Han är ganska såhär outbildad. Han inte koll på så mycket. Vilket är ganska intressant. För han tänker annorlunda än alla människor. Eh, men nu, nu har vi väl ingen annan... Så här, speciellt så här, relation till honom längre. Men den där... Ja. <coughs> det var med för några år sedan. Men nu jag tycker jag den, den är väl... Den är inte ful i alla fall. Eh. <coughs> Och i mitten är det från Breaking Bad. Eh. Avsnitt fyra, säsong ett Som du där står för eh, När det regnar ner pengar i en pool Och det var ju liksom min favorit tv-serie Tills den slutade För något år sedan Eller eh, när den här slutar Slutar den nu i våras kanske till och med ja, Eller var det ju ja, Skitsamma <coughs> eh, Så det är bara ja, nej, nej, så här, Någon illustration från ett avsnitt Helt enkelt och den till höger är på Tom Waits som är en, han är musiker och eh, låtskrivare, skådis, lite så allt möjligt. Eh, som har varit och han är världens godaste människa kan jag lägga till, eh, blivit fotad av Anton Corbin som är en eh, fotograf. Som är, han, är, tar ofta, alltså, han tar han på, tar på band och på musiker och sådär där mest. Eh, sen har han regisser eller regisserat filmer Nu Jag vet inte, jag ska kolla vad det han har gjort För det är en någon känd film jag har, eh, jag har kollat på så många namn Hela tiden eh, Det är inte så många ändå tror jag faktiskt. Men det kanske låter så Det låter verkligen så eh, har du, När du träffar människor Så har du lätt med namn också då? Ja Det skulle jag säga alltså, Vad skönt Nej men ofta, jag kommer ihåg, det hörde jag, jag och en kompis brukar prata om det här att när man ofta kollar i så skolkataloger och sånt här När man fick dem till exempel, det var i början där man fick dem liksom typ när man började gymnasiet eller någonting Så satt man alltid kolla kollade igenom dem bara så här snabbt Kollade alla namnen, se om det var något syskon till någon man kände, såhär gjorde man ju liksom Eh, och sen kunde man Något år efter mötena i och Tänka bara, varför vet jag vad den där personen heter och så här, liksom såna saker Och han är liksom likadant, så vi brukar det snacka om det Men sen eh, Jag kan ofta Jag kan här, känna igen folk Och veta vad de heter, men kanske inte alltid varför Alltså så här. Placeringsmässigt Jag kan liksom, vad ja, det där är Lars eh, Persson Liksom eh, Men varför vet jag vem han är typ. Så kan det bli är det något av svårt för att komma ihåg? Ja, eh, eh, Ja, det där som vi pratade om innan, alltså så här, typ minnen från innan jag var tio liksom, det är ganska svårt. Och eh, sen nu när vi har börjat med så här igen, jag minns typ inget av så här, historia, typ. För eh, så jag kommer ihåg, jag fick alltid bra betyg och sånt på sånt. Men jag har glömt nästan allt. Liksom så här med. Ja, kungar och romarriket och allt sånt där. Jag minns nästan ingenting. Det är helt... Jag vet inte varför det är just det som har försvunnit. Något borde kanske försvinna till slut. Ja. Det är Du har en rose uppe i taket också. Ja, det är två faktiskt. En åt andra hållet. Ja, ah. ah, okej okay, då. <coughs> det är från, från det bara. De var bara... Jag skulle torka dem så jag hängde upp dem där. Och en från Nyhetsraditionen traditionen eller från Musikraditionen som jag var i. Så fick de hela platsen på Ja, då skulle jag torka den. Nu är de kvar. <laughs> jag tänker bara. Men eh, det är väl kul att det bara ska vara vitt. Där kan jag väl tycka. Man ser ju dem ändå. Ja, precis. Det är kortet kanske man ska ta bort för att Det skulle kanske bli bättre. Men, okay. men vad... Är det bästa? Var med i show? nästa med radio? Eh, alltså först var det ju typ därför jag sökte utbildningen överhuvudtaget. Eh, för att det skulle vara skitkul att göra radio liksom. För att det är kul att prata om intressanta saker. Eller det mest. Och, eh, och ofta så har jag väl alltså, tänkt så här om man har suttit med några polare och eh, pratat och så har man tänkt att det här skulle ha spelats in flera gånger liksom. Och eh, nu går det inte att få sånt flow i radiestudier Det har jag ju lärt mig Men eh, Ja, det är helt enkelt att det var kul att göra radio det mest Och kul att engagera sig Och göra saker då, så här ja Man får bara ut positiva saker från det Du måste ändå ha lagt ner ganska mycket tid Både musik Eller <coughs> nyhetsedaktion Ja, fast det, det, är liksom, det är ganska stora redaktioner Så det är inte varje vecka Man måste göra någonting eh, förutom att man går på möten men det är liksom det är ingen grej så så får man ju bara spåna fram idéer och sånt liksom så det är väl mer, mer det Kreativt projektinriktat, och sen är det ganska brett. Eh, ja, något så här kreativt projekt projektinriktat och socialt. Det kan vara <skratt> vad som helst inom media de har Ja, i ungefär typ. Och, eller jag kanske inte, alltså, just reporter, reporterjobb och sånt här. är Jag kan inte tänka, alltså, jag tycker inte det är så kreativt ändå. Alltså, det var det jag kände nu i sommar när jag var på p 4 Eh, som reporter då, att det var inte så här tillräckligt. Alltså, man får så lite utrymme och liksom skapa något själv, typ. Eller, ja. Alltså, det är mer bara mekaniskt arbete. Man går ut och gör exakt samma sak på exakt samma sätt. Även om det skiljer sig i själva storyn och sånt här. Alltså, vad det är att man gör om, så... Det är fortfarande samma tillvägagångssätt alltså, hela tiden och inte så mycket utrymme för utveckling. Eller kanske det är, men jag tror du förstår vad jag menar. Ja, vad <coughs> har du velat göra egentligen? Eller istället? Som hade varit mykret, jag tror. Ähm. Jag, vill, alltså, jag skulle vilja typ framförde programidéer och eh, kanske... Alltså någon programlederiade det var roligare för alltså som ett litet steg till liksom så här. Men det är samtidigt det är också lite samma sak på något sätt känner jag. Eh, men eh, ja nej jag, jag vet inte. Kanske Ja. Jag vet inte. <laughs> Svårt att förklara men, men eh, Som sagt något mer mer kreativt och eh, varierande på alltså, något men är det bara radio, eller kan det vara tv eller tidning? Eller? Ja, tv också, definitivt. Tidning. Ja, jag vet inte. Det, det är alltså. Det är svårt, i sådana fall, tycker jag. Mm. Men um, om du hade fått en drömmanställning, vad hade mm. det varit? <coughs> eh, Någon så här. Programmet väcklade på BBC eller någonting, <coughs> spontant. För det känns som att eh, De gör så, ja, alltså, så jäkla bra grejer Helt enkelt Och ju liksom sitta med så här Manusmöten och eh, eh, Liksom Ja jag vet inte Alltså vara med liksom i utvecklingen och sådär Och sen, sen just BBC för att komma undan det här Som de stora amerikanska eh, Bolagen har Det här att eh, liksom att det är så, så mycket press utifrån på både ekonomi och så här ja men allt att det, det, det är mycket mer pussel känns det som BBC är ju, ja så det är ju som, som SVT att det är mer liksom en ja jag vet inte jag vet inte hur jag ska förklara det men skulle jag få vilja något skulle det vara någon sorts här program, programutvecklare slash producentroll på BBC och då är det mer underhållning än dokumentärer Nej, allt skulle jag vilja göra allt. Ja. Sen vet jag inte hur det är att ha det jobbet Men spontant så låter det jävligt intressant Det gör det faktiskt ja. Eller på något proktionsbolag Det är ju liksom, det behöver inte vara på kanal Men eh, Proktionsbolag i så fall Då vill man nog Styra, dra lite i Spaken och sånt liksom. Men då, då får man väl starta från eget Men vad tror du, <coughs> du gör om Tio år? Hur bor du då? Vad har du för familj? Var... Hur ser Anden. ditt liv ut? Då är du 34. Ja, Nej, jag vet inte. Jag kanske fortfarande hade varit runt. Det vet jag liksom inte. Men det hoppas jag inte. Men För jag tror. Alltså, jag är ju så jävla jag vet inte, positiv. Så. Alltså, jag tror att det kommer gå bra liksom. Men vi kanske inte gör Men å andra sidan så kommer jag inte tänka så att det inte har gått bra då heller för jag. jag kommer ändå ha gjort saker Men jag vet inte Jag kanske sitter På något såhär så Ganska långt ner i ett produktionsbolag någonstans Till att börja med jag vet inte. Eller kanske utomlands Eller Ja Vi får se helt enkelt When will you realize Be in a way It's for you.